Це було напружене життя, без компромісів. Стояв 56-градусний мороз. Її ледь не з'їв ведмідь, але, може, в основному житті Нори проблемою частково була якраз його присність. Норі довелося змиритися з тим, що їй судилася пересічність і розчарування. Дійсно, в неї завжди було відчуття, що в кожному поколінні її роду не припинялася довга низка розбитих надій і жалів, які від переходили далі і далі. Наприклад, її дід по материнській лінії звався Лоренцо Конте. Він залишив Апулію стрункий каблук італійського чобота і прибув до Лондона в бурхливі 1960-ті. Як і багато чоловіків з убогого портового містечка Бриндізі, він емігрував. Проміняв життя під сонцем Адріатики на роботу в лондонській цегельній компанії. Лоренцо наївно сподівався чудового життя – цілий день робити цеглу, а ввечері пити пиво заднією стійкою з бітлами чи прогулюватися Карнабі-стріт під ручку з Джин Шрімптон або Маріанною Фейсфул. Тільки от по назву лондонська цегельна компанія була зовсім не в Лондоні. Її завод стояв за 60 миль звідти на північ, у Бетфорді, який попри свої скромні принади був аж ніяк не таким бурхливим, як хотілося Плоренцо. Та він пішов на компроміс із мрією і оселився там. Робота була не шикарна, але гроші приносила. Лоренцо одружився з місцевою, англійкою Патрисією Браун, яка теж звикла до розчарувань у житті, промінявши мрію стати актрисою, на буденність містечкової домогосподарки. І на всі її кулінарні старання падала пахмура тінь покійної апулійської свикрухи та її легендарних спагетті, які, на думку Лоренцо, перевершити не дано нікому. Через рік після одруження в них народилася дочка – мати Нори, і вони назвали її Донна. Донна зростала на тлі постійних сварок батьків і все життя вважала, що шлюб – річ не тільки неуникна, а й неуникно-жалюгідна. Вона стала секретаркою в юридичній фірмі, потім відповідальною за комунікацію в Бетфордській міській раді. А потім з нею відбулося щось, про що вона не бажала розмовляти, принаймні з Норою. У Донни стався якийсь зрив, один із кількох, так що вона змушена була залишитися вдома і, хоча й одужала, на роботу вже не повернулася. Мати ніби передала далі невидимий перехідний прапор невдачі, і Нора довго його тримала. Може, саме тому вона від стількох рече відмовилась? Адже в неї в генах записано, що їй не вдасться. Про все це нора думала, поки пароплав розтинав арктичні хвилі, а над головою літали птахи. За словами Інгрід, чорноногі трепали мартини. В обох лініях її роду трималося невисловлене переконання. «Життя тебе не єбе». Батько Нури, Джеф, безумовно прожив життя, яке пролетіло мимо цілі. Він зростав з матір'ю, тому що батько помер від серцевого нападу, коли Джефові було два роки. І жорстоко сховався десь за першими спогадами. Бабуся Нури по батьковій лінії народилася в ірландському селі, але переїхала до Англії і стала прибиральницею в школі що сили намагаючись звести кінці з кінцями. У житті їй було не до веселощів. Джефа в дитинстві дражнили, ображали, доки він не виріс, досить великий і здоровий, щоб поставити забіяк на місце. Він учився старанно, добре показав себе у футболі і штовханні ядра, але особливо здібним був до регбі. Грав у юнацькій команді бетфордських синіх. Став у ній найкращим гравцем, планував спортивну кар'єру, але його спинила травма колатеральних зв'язок. Батько став учителем фізкультури, а в його душі закипіла образа на весь світ. Він усе життя мріяв про мандри, проте нічого для цього не робив, окрім того, що передплатив найщену географік і вряди годи возив родину відпочивати на ті клади. Нура пам'ятає, як на острові Наксос батько фотографував храм Аполона на заході сонця. Може, так і влаштоване будь-яке життя, може, навіть ті, які на перший погляд видаються справді насиченими чи вартісними, відчуваються приблизно так, цілі пустелі розчарувань і одноманітності, образ і суперництва, і лише де-не-де. Спалахи дива та краси Може тільки цей сенс і важливий Бути світом, бути його свідком Може батьки почувалися нещастними не через те, що чогось не досягли А передусім через те, що очікували досягнення Про це все Нора нічого не знала Але тут, на параплаві, вона дещо зрозуміла Вона любила своїх батьків більше, ніж будь-коли в житті і відчула, що все їм пробачила. До маленького порту Лонгір плихти було дві години. То найпівнічніше місто Норвегії і всього світу. І мешкає там приблизно дві тисячі людей. Нура пам'ятала ці речі ще з основного життя. Адже вона з одинадцяти років була зачарована цією частиною світу. Але її знання обмежувалося тим, що писали в журналах. Тож Нора побоювалася заводити розмови. Та плавання назад пройшло вдало, тому що нездатність Нори обговорювати зразки породи і рослин, або розуміти вирази на зразок посмогована бальзатова порода і післяльодовикові ізотопи, списували на шок від зустрічі з білим ведмедем. І Нора дійсно відчувала певний шок, але не той, про який думали колеги, не від того, що мало не загинула. Вона в такому стані перебувала, відколи ввійшла до опівнічної бібліотеки.